onentzule eta ongi etorri metalgarrasira. Ongi etorri metalgarrasian bigarren ez da. <hazurra> Zer, nenen entzuleak, zten goitu, ba, ba aurreko saiokoa, uh, aurreko asteko saioa entzuten ari zirenak, ez, Segun nik ez, ¿Eh? Asteo, neta, bueno, Nguitarrias te honetako bai. Bueno, hori. Urrengo astean internet internet envidasmetalgarras.wordpress.com en. eta ere bai, ba ba esta, kita, ah, Bai, Facebooken, bai, metal MetalGarrasia bilatuz eta baitare e-mail contua metalgarasia, metalgarasia arroba gmail.comen, eta eh, komunikabide guztia ue keukita, talde bat gurekin contacto jarri augustia da, augustiak <risas> erabiligabe. Horri gabe horri da. Chalo, Chalo. Apa androt. <laughs> bai, bueno, egia da, dagoeneko beraiek in kontaktu izan anuela, baina batiru di, ba jarraitututela gauzak egiten eta dagoeneko ba, diska bat edo 20:30a beste dituzte, ez dakit diskan bere horretan el duten edo DPDmo, certa. Ez dakiu, da? daki bai, bueno, ba ba hasiko gara o saietuko gara, ba, ba bat sortatzeko Dialer Jauna Estatu hau baino lehen, ez? Estatu euskalduna hau baino lehen? <gülüyor> estatu uskaldun. Hori da, ez da, e, nik e, badakizu, ba, nik oso oso ba, patriota hain eta nik, ba, ba, bueno, ba, pixkate horre puntile jartzeko, ez da, nik, e, estatu euskalduna etzen diot? Zuzera pixate ikeakoako ez dela, ez zure etxeko Erre, republikako... <gülüyor> hori da, hori da, hori da. Eta, bueno, ba, hori, ba esamez dela, ba, balkarezketa bat saiatuko eh, du, saiatuko gara egiten, balkarezketa bi, ez? Bai, bai, bai, ze haureko azte guran egon ginen aipat, hor, bueno, aipatu bai. ganizuen kontzertu horretan, eh, Krauske mm, de desten eta no, no dramakoekin, eta bai, e, Krauskekoekin itzegin genuen, balkarezketa bat egiteko, eta oso prezeuden, eta bai, ba, bera ingatik mm, bai, saiatuko gara, ba, ba, Aber, hurrengo astetan ba, biak jarri... Bentsat, biak grabatu da litzak egon. Bai, bai, bai. Eta, eta bueno, ba, hori horretaz gain. Ba, gaur, gaurko saioa, ba, normala izango da. Ba, normala ez, gurekin saioa guztatza da. Da, ikaragarria ez da. Ba, bueno, zer izango da, zein izango da gaurko menua? Bai, ba, ziko gara berriekin, engero lehen tartean, ba, bueno, e, trash metal talde ban ez eta ikusiko zuten, ba, bueno, Eh, estilo nazke da, estilos berdinak eh, jorratzen ditun taldea den, eh, Finlandiako Mokoma taldea da. Mokoma. Mokoma. Mokoma. Eh, gero ba, efemeride eta arajungo gara. Hori da. Eta maitzeko Euskal Librea. Euskal Meta Librea, ba, ba bueno, e, joan denazten e, Euskal ma, e, Talde batek, Ballets of Misery taldeak, Ba, diskoa aurkeztu zuen edo behintzat horren e, aurrerapena aurreran singlea aurkeztu bar zuen nik gustu diskoa ja da ja ros gai dagoela o bera, beraien eskutikan ros dagoela eta bueno ba batalde oni buruz pizkat hitzeingo dut eta batez ere ba disko berri oni buruz eta gainera hori ba, esan euskal Metala eta librea ba bare, beren lana ba lizentzia librepean creative commons licencia licenciapean ba kaldatzen dut beraz Double respect hemen dekan, ez da? Osa, hori da. Hori Begira, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, zuen, Hori da, ez? <laughs> respect. Eta, bueno, ba, hori dena, eta metal gehiago hemen, musika gehiago hemen, metal arrazean, zaiten duzuena, brutal speaker jauna, eta kristal atzean zuzen da, darri da, jauna. Yeah! <laughs> <laughs> eta aur, de, aurkezpenak gehiinak, eta menua, eh, ba, bueno, aukeratuta, guazen, bazkari astea, bafaria edo ori afaria hautu Eta xa bezela berri egin hasten gara eta berri hau ba bueno eh pizkat eh a kontrapierra rapatu gaitu Reicheko pibi eta Victorrek ba, bidez berdinak hartzen dituzte Reich e, taldea ba, power metal talde Alemania raba bien comunicado baten bidez azalduten duten bezala, ba, diferentzia kreatiboak e, eta pertsonalak direla direla eta ba reitzen núcleoa banandu egiten da horreta zain ba, Andre Hilger-sekin apurtu dutela e, esaten dute ere Andre Hilgers da bateria jolea orentzagoen bateria jo, bateria mm -hmm. jolea Eta, bueno, ez dago argi, hori zer gertatuko den taldearekin, baina mm, talderen errot, errotara, talderen erroetara bu, e, bueltatzea, ezan daitekin, irten bidea, hau da, bat duela gutxi, e, pibik, e, Mani Smith, gitarra jolea, eta Chris Eftimiadis bateria, ba, biak reitz, pa, reitz taldeko partalide horiak, ba batisetuen Refuge e, tributo taldea sortzeko, Refuge ba, ba pishat, Rage taldearen ba klasikoa jotzeko. Uh -huh. e, eta bueno, zurrumuruak dietenez, ba, Refuge taldeak ba Rage izena har lezake eta harreten ba peskat marka komertzarekin jarraitu uh -huh. edo edo ez, oraindikaren ezago informaziorik E, eta esan bezala, ba, pixate, ba hori, e, arritu gaitu, ba, justu aurten e, raitzen, hogik tamar garren urte urrena zen. Ja, pibi da, bera, bera da asieratik da hona, bai, ez? E, Baitorre kontelakiz... zeraman, ba, amabostu, erte, ere bai, ozake, Bibi da, usto, te musika konposatzaia dela. Zan, zentzu horretan igual errexago du berak mantendu alizatea izena. Bai, pero, pero o sa, momentuz ez dute zer esan, bakarrikan banantzen diela, ja, eta, ja. eta, bueno, berak refuge taldea daka, baina ez da esan ez zer, behar indekan, ba, ba jarritu gen refuge bakarrikan, edo reitx, edo Baik. ez dakigo, ez dakigo, behar indekan, bueno, pasatzen gara, urren gora, Blind eh, Guardianen ardo berria, ba, duela... Egun gutxi, alemen errek, streaming bidez, entzun gai jarri dute taldean azkan lana. Eta gutxi balitzere, ba, Red Mirror Merlot izeneko ardoa, aurkeztu dute, ba, piskat ez dakit merchandisein modura edo. <laughs> e, jansi eta lagunak, ba, ardo gorrian zala, amorratuak dira, eta ez dute, e, arlo honetan lehen aventura, ba, bere garaian, ostot, 2000 eta, bine, ez dakit, bimila eta mabien, zela ez dut duzantzela, zaira, e, an, lurra, e, frantzian on lurralde bat, ustu dela hu ba bueno, zaira ardoa atera zutelako eta bueno, bere berenitzeetan Barret Mirror Merlot ardoa ona da. E, eta bueno, izan beharko ba, bere ba botilla bakoitzak 17 € eta 17 Eta valido du lago. Ondo, ondo. Ta berai, ba, bueno, berai e, izanik pasatute hau oso na eta ardo hau suposatzen da bueno, Herrioxa, Ustot osakoa dela. Erriko... Beraz, da, bueno, eh osako... Eee, no, matxak, erabide dituzte. Ah, ondo, ondo. Behas, ba... Bueno, badakete. Ba, badakete. ba, eros dago, ba, aks dute, Red Mirror Merlot, ba, Blind Guardianen eta Ardu Gorrian saleak bazarete, ba, hor dituzte, zuen biza aletasunen, baterak eta ezta. Bai, bai. Jarretzen dugu, ACDC e, salen laguntza behar du. E, lau egun barru, barrurako deitu ditu, Australiaren bideoklip berria grabatzeko. Horreindik ez dakigu, bazin izan den e, aukeratutako abestia, horretu ba, ezagun, rokar basti izan zela lehenengoa, baina, bueno, bai egun da berroita marzale behar dituz dela Los Angeles irian otxaiaren e, ochai, amarrerako. Nahi duenak, ba, swifts.acdc.com webgunera jodezake, eta bere datuak jarri, eta, bueno, haber sortea dun, eta deitzen dioten. Ondo. Eta maitzeko, ba, bueno, slashen pelikula, pelikulat, produktzioan. Gitarra Hall ingelesaren e, interesaztinean e, ezaguna da. Adibidezela, Nothing Left to Fear e, izu filme, filmearen soinu bandaren komposak dugu, bine eta mairu garren urtean. E, Orainkoan bere produktoraren bidez, slasher films iztenekoa, oso izten aprobosa. Bye, Good Throat eszenario izeneko pelikuleen Produkzian da bilela esan du Eta urtea mailerako Ba maitzea espero da ez daki produkzioa Edo, edo pelikularen estrenua Ba bueno, guek e, Guk slashen azkeneko Hit batekin ustean Dizuegu Hau da, slash eta maizken edi Your Lie Anymore, I trusted you And there was no one else All you did was make me doubt myself Don't believe I you believe you anymore You bled me how you tore me down Your time has calm you can go Cause you're a lie, lie my faith has been wasted Where's waste your lie? a word from you, you won't Let if boy you can say a thing how you wanna stay But my tension is long on town away You're such a love izan dugore, ez da? Bai, bai, bai, oso You're a lie eh, Slash eta maizken edi Lehen diskokoa, espero horrein Leicester bigarren diskko gustu eta teatzen dela Ez ba, atera ya da <risa> Ondo, ba, jarritzen dugu eta ba, eh, musikarekin, otxaiaren ogita laurako espero da All That Remains estatua eh, batuaren lanberria The Order of Things izena eramango duena Dagoneko entzun gai dugu aurrerapen abestia Orduzue, All That Remainsen This Probably Won't End Well holda atrimintzeri. Bueno, Zer da bala bat da? Lassaiago bat, edo, bai, bueno, erdi balada da, azten da oso lasai eta dago, bueno, ez da balada balada, baina... Kultura bai, lan nahi dutu bai, bai, bai. Yeah. Denetati, <laughs> Daukago beti. Eta gaurkoan ekarrituen talde gainera, nahiko kaneroa dira, baina, bai, bai, pixkat, bueno, bai... Beti zehiatzen gara, ez? Nastu gara, ez? Hori, Denetarik hori. eman basaio, bazalegoari, bai. ez da? da. Milaka, miloika entzulei, ez da? Bai, bai, eta gaine gaur Dakar dan taldea, horren ba, erakusgarria da, ez? Berez Dakar, e, trash metal taldea bezala, Oine, ikusiko zu ez dela hori bakarrik. Eta talde betera da gainera, Finlandiatik tigudatorren taldea, unmo izenekoa iztenekoa, lapen ranta irian sortu zen proiektua, marko analaren eskutik, Manekin, <risa> manekin. <Mancana. manekier. risa> <risa> eh, solderne ona son, eh, da. Sona, sona taller ya son. <risa> Alaketa, ostean bertan jarraitzen duen bakarra da bera. Eh, taldearen izena azaltzeko, ba geografia klasikoa te manda dago. <risa> bueno, ba. Ta que su jaraituko da la horrela, ba, ba zure tarte guzti. Ba, bai, zut, jeiste, bai, zut, jeiste, micro, da, ez badizut Mikroa ez Eh, Wikipedian jartzen zuen, ba, Markoren eskalagun hoiaren amona, kareliarra dela izen honen jatorria. Eskalagun hoiaren eta... amona. Amona, bai. Oso, neska garrantzitsu izan <laughs> berkolitzateke eh, ez, ez, ez, ez, amona goratzea, edo oso amona itxia, ez da. Ez ez dago horatzea, da, ja, e, izena hortik eta zuela. Mm, mm, mm, bueno, zer da kareliasteko? Ba, Finlandia <laughs> eta Rusia artean dagoen lurraldea. Da? E, bi ergaldetan manatuta. Iparra, iparra aldeko euskal herria bezala bai, jatatzen bai, bai, Finlandia eta Errusia arteko euskal herria. Agur <laughs> bero bat, Iparra euskal herritar guzti hori. Gura, Karelia, aska, Men ta. <laughs> euskal, Karelia, rak. Tzen, <laughs> bueno, bari, e, or, Iparra eta Ego Karelia Finlandian dago eta Kareliako errepublika dago Errusiaaren... Federazioaren barnear? Farkatu. Errusiar federazio opresorea. Hori, <laughs> <ori. laughs> Bueno, eh, off topic onen ondoren, ba, kontua da, amona horrek, eh, boysiuta mokoma, esaldi arabelizuela, itzulita da, zu eta zure trukoak. Ah! Eta... Ikusten zuen, ba, bere, bere, nola zaten da, Eh, alabaren alaba. Biloa. Bere biloa ba ikusten zuen, ba, ha, ha, rockeroa zure trukoak ez da. <laughs> <güls> <güls> <güls> bueno, ba, mokoma hori eh, bertatik hartu zuen, eta talaren izen bezala txarri zuen. Esan behar da, ba, taldeak garapen handia izan duela, beren lehen bilanetan balu eta mokoman paiba izenekoak, ba, rock musika tradizionala iten zuen. Baina, asteko ba, diska hauek, harrera eh, nahiko kaskarra izan zuen. Tarduan, taldeak erabaki erabakizuten, ba, emi... E, disketxekoekin ba, itzeitea, eta beren gustotik urbiago zeuen musika e, egitea, ba, tresmetala. Eta honek bukatu zuen beraiekin, ba, disketxetik kanpo. <gülüyor> eta... <gülüyor> nahi dugu egin guri guztatzea egun musika. Bai, bai, ba. bai. bai Ata honekatik oso ondo, venga. Huan zaitez den, nahi musika egitera. Bai. Agur! Hori <gülüyor> Or, izan zen, hori izan zen. Eta, bueno, beren kompainia sortzea zuten Sakara Records izenekoa. Eta onelak zuten kurimus izeneko lana eta zenbaiten hitzetan finlandiera zabestutako lehen transmetal diskoa da. Oh, Kulioso, ha? Bai, bai, bai? Kulioso ere bai, bai, izen guztiak, bai, bai, bai, arraro dila oso finlandiarrak eta bat ez dutzu oza, kurimus, mokoma, eta ez dakizu zertazin ditu egiten ediren, Magia da, euskara bazala. Ba, adio honetara, hau da hirugarren lana, urte bat berandago kaleatuko zutena, Eta man mailman rutinan hobi. O mailman hori, ba, ba karteroa eh, izan kartero, daitek, ez da. Ba, esan nahi du mundu honetako printzearen kortea. Ezan lehike, ba, karelean, karteroa printzea dela? Jodan, bueno, hombre, brutal jamnaren historia... Hombre, hemen erregea gurasoak badira? Bizan <laughs> daiteke, bai. Bueno, ba, talaren... Egonia brutala... <laughs> aldearen eh, os, osaketa edo osaketari dagokionez ba Marko Anala dugu ahotsetan, <gülüyor> tu homo zeikonen eta kuisma alto, gitarretan eta koruetan, Santu Jamalainen basuan eta Jane Hirkas baterian. Santu izanau, santu gabai, santu santu <hielan> nola, nola, abestia Garaitu <tose> <gifat> <hielan> Bueno, bimila edaltik formazio hau Mantendu da, santu sartu zenetik Eta produksion mardula eskaini dute Ezkeroztik, abesti ezberdinak Entzuten naiz gainera Eta, bueno, arritu nahu, nola Aldatzen duen ba den bat edo bestera Entzuten garen hau Trash Trash bueno, tras klasiko tikasi, baina Greencore eta ez mm. metalaren ikutua ditu nahi bat. Eta Eta Bapatean, ba, orkitzen duzu, e, abestia bat e, melodia potentei baina hortz guztia garbiak bapatean, mm. eta hori da gero entzunodguna. Ba, bueno, ipatu, aste honetan bertan kale datu dela talaren Amargarren Estudio kolana dena, elabien kir joihin. Amargarrena? Oh, Amargarrena, bai bai, esan dut hori, bimila eh? lautik, ozera, ondikakon dizkabat. Furtero dizkabat, <laughs> Ba, ia, ia. Eta, bueno, eh, diskonetatik entzungo dugun abestiak tartekatzen ditu Aipatutako, ba, eh, doniu potente hoiek, baina kasunetan, ba, markok eh, ahotsgarbiak egiten ditu Puskat, saioa hiltzeko, ez da, ba, besti, o, o, aprobosa zuen, nola, <laughs> abesti, aprobosak arrezu Nola ez baina, o, melodikoa Mokomaren, sinemisa jaumu zarazta Zarazta Keremu Esan bezela, ba... Melodikoa, bañan, abesti, ona, ona. Bai, abest, eh, melodialdetik eh, gitarretan tabar, ba, ba. guztatu zait, gustatu zait, abesti, hau. Es que... Estaquiz esperduzun. Eh? Nere hondik. Oh. Benetan... Bueno, bez, dute zer esango, ez <cute> <Zobrata> da. Ez, <cute> obetaz. Chorak irak esateko. Ah, bez, nerekin bate egiten du, tipo nek. Bai, txoin, noraguaz. Onera, onera, onera. Nastunak. Ba jarraitzeko Modern Man Disease Madridlarrekin, Madrilarrak izango ditugu lehendikak aleratu berri dutelako. The Humanity in Humanity izanakoa eta doainik jeisteko aukera duzu streaming bidez, YouTubeen eta baita taldeanen Bandcampean. Eh. Arazo ez berdinen gatik batzeratu zaie kaleratzea. Baina pozik daude emaitzarekin eta adibide moduan entzungo dugu Modern Man Disease Empires of Decay. organituan beraz eh, Modern Man Disease. Kizo modernoaren harren, eh, kaixotas unaiotasuna. eta hemendikan ba hasiko ara eh eta bueno, leiak eta gaur ez, baien femeridekin hasiko ara eh man música. Ese man música. Chin chin, chin orden de <risa> Nik esango dizunez. Bai? Sai da zu. Orain. <risa> Orain. Ha ha ha ha! Eta hasten honetako efemeryekin eta era jotzen dugu, ba... E... Bueno... E... Jogar... Er, Baito... Er, e... Mila beratzen dut, alaita bateko... Esterrik asko, bai, ez nitzen... Aztego bai... Mila beratzen dut, alaita bateko otxearen bian, hastelen e, gaur bezalako, bueno... aste honetako hastelen baten bezala... Ba... Iron Maideren Killers diskoa... E... Bueno... Ateratzen da... Mm -hmm. Iron Maidenen bigarren diskoa? Bai, lehenengo diskoa arrancatzen Hori da. Orida. Eta bueno, e, ustot eh eskespanagoa ja diskonetan e, Bruce Dickinson, abezola izte lagartzen zan. Hori ja. Ta beraz Orduba, txutena herrena Iron Maidenen Killers. Eta bueno, bo, música i gotez nasba zu ni jarrituko. <hazurra> <hazurra> <hazurra> Zerpe hil izaten dugur Jarra hitzen dugu e, 2000 abedratzigarren urteko txeyren Hiruan, e, ria e, erakundeak Guns N' Roses taldearen Chinese Democracy Diskoari ba, Platinozko diskoa, ematen diote Sari hori e, Chinese Democracy Diskoa, Guns N', Rosesen, ta, Guns N Roses Taldearen e, azken diskoa da Momentura arte Eta jatorrizko partaideri gabe Grabaturiko lehena Eta gainera, diskoa hau. bargeta <gülüyor> zegoen, ba, bueno, ez, ez dut, ezag, nik ez duten zuen, ba, interesik ez nuen, mm. bainan, e, bueno, disko honetan Baina, disko hau planeatuak zegoen, ba, Gantzaren Rosasaldea banan duzenean Oztut, ba, Laroita Mairu garren urtean, gaizkizeban nago, Laroita Mairu, Laroita Malau, ez da Planeatuak zegoen, eta, oztut, 2006-en, 2006-en, ez 2006, dakitzen urtean, ateraz, hamar urte baina gehiu <gülüyor> iraun zuen disko mm -hmm. hau <gülüyor> Eta bueno, jarraitzen dugu, mila bederatzen berrogeita sortzigarren urteko txaiaren lauean e, Bicent Furnier jaiotzen da, hau da Alice Cooper e, izenaekin ezaguna, ezaguna den ba, musikaria rock ikuskizun kontzeptuaren sortzaia izan zen, ba, no, e, rock espektakulu edo mm. kontzeptuaren sortzaia eta txuribiltzezko makillajea eramaten, eramaten ba, intzindarietako bat Hau komentatu genuen, ba, saio berezi horretan, ba, black bai. metalen saio berezio horretan Eta zein influentzia izan zuen, ba, makillaje guzti hori eta horrelako mm -hmm. itxura ez da bai bai. Jarritzen dugu, mila bederatzen dairurogeita bost, garren urte kotxearen bostean Ralph Schiebers jaiotzen da, Ace Linken, Alemanian, e, Primal Fear e, Power Metal taldearen abeslaria Judas, Judas Priesteko Rob Halforekin konparatu izan dena, eta bueno, e, ba, lau sortziren, ez da ki no, da, dena, 4 oktabas, bai, lau sortziren, bai. Lau sortzireneko batarte horretan abesteko gaiden tipo hau, ez da? Eta, bueno, amaitzen dugu, ba, ba, azte honetako efemeriekin, mila bederatzen da, irurogeita bigarren urte kotxeen zeian, Lafayet hiri estatu batu errean, Ba, William Bruce Rose jaiotzen da, Axel Rose bezala ezaguna. Larrogei garen amarka dan, azken, larrogei garen amarka dako azken urteetan, eta larrogei tamargarreneko lehenetan, barrakazteik ikaragarri izan zuen Gansan Rose Estaderekin. Eta, bueno, rock eta metal abezlari honen zerrenda guztietan aurkitu ezak egun abezlaria da. Bere garaian mitikoa da, kristonako hotsa zuen gara egun ja ba ez. Zer egingo digu, gunean, oksigenoa berdu, oksigenoa eta dieta, John, John Landeren laguna zentzu horretan. Oh, eta, bueno, gusten <laughs> zaituzte gu, Guns and Rosesen klásiko batekin, eh, Len Jita, eta pizkat, Axel Rosen e e iritsi era, Los Angeles era, ba, kontatzen zuen, beste horrekin usten dizuegu, Welcome to the Welcome to the Jungle. torriva ba, babas no sabe oianera, oianera. Zeta, animali animal iba seta eta ongi torri ba hemen ba, ozonietorri jarretzen dugu ba gure gure gura joan particularrean animal eta... garrantz peligrosekin arriskutxo eskricaskatu ba bai arriskutzoa edo bueno, kaneroa urrengo taldea stain blood eh, Katalu... Cataluña Rock, sí, c'è un mosaic sexual ageldit de Noria, Oinkitori Gurepasola. Ah. Nacha de berriena, Bueno, Steamload de Cataluña berrien, azken lana kaleratute, jadal izenekoa, eta entzun Jaland. zein jadal. Mm. <laughs> entzun zein aukera duzuen bandcamp eta big cartel plataformaetan. Katalunian han milaka un ba, jakin gaur bertan izango derila Bartzelonan, Navarra's Metal Fest jaialdiaren bosgarren edizioan, eta gainerako entzat aldea ezagutzeko ordoa Stingblood'en Hundred Heads Snake. Zelonako Stain Blood eta Jalal orain discoarekin. Halal disco. Brisco, bai. Eta orain ba, anderren oferta, ez? bi tarte batean, ez? Oferta brutala, Inoez ineusaña brutalagoa. Horita, horita. Erduzu te meta libreta, Euskal metala, emangoor. Eta horin bestea. Free music. Free music. Ba, bestela gaur e, euskal metal eta metal librea batera, ba bueno, Kernikara e, jotzen dugu eta Valets e, of Misery taldea, taldeari buruz Mintzatuko gara, jarraian Bataldea 2008 garren urtean hasten e, da, e, lokal berdinetan entxegoak egiten zituzten, ba, e, parteidez berdinei, mm, suposatuko bat goitza bere taldearekin. Eta, bueno, ba, e, ba, bueno ba, bat bestea ondoan izan da, eta azkenean ba, ba, ezagutzen joan da, ba, ba, pentsatuz da ez, zer gati, ez dugu, ba, ez dakit e, proiektu bat guk egiten, ba, gustatzen zaigun musika egiten, ez? Zeren, batzuk, arizen nahi bidez, e, hasta que metala metala bestatzuk adiz rock eta komentatzen zuten ba, ba, beraiek oso zaleak diela ba brutaldez edo bueno, e, death all e, school edo e, antzinako edo e, death metal originalaren ba zale, zale oso sutsuak ziela eta pizkat ba, bazaletasun horri ba escape emateko edo ba, sortu, sortzen bueno, e, batera bateren ensaiatzen azten dira Eta handi gutxira, ba 2009an ofizialki Balets of Misery taldea ba, ba, sortzen da. Talde honetan eh partei ezberdina dira e, egon dira. E, bai, joan eta Torri Ezberdinetan, baina e, gaur egun ba, ba irauten dutenak, ba, Idurri ahotsetan, Lea eta Chaniz gitarretan, eh agonias baterian, agonias. <laughs> Eta egia basuarekin, ba, ditugu, eh, partai bezala eh, Esan dugun bezala, ba, ba, bueno, bereien zaletasuna ba, eh, de, eh, Death Metal original hori, edo old school Death Metal hori da Eta bueno, bereien itzietan ere bai Egun, eh, eh, eh, no, egun eh, daka egun, nah, 100% no esatea Ah, egun eko egun Eguneko Egun eko eh, origina, eh, original rural death Bezela, bai, <risa> ba, <risa> ba, beraiek, ba, desango dugu, herri identitate hori, ba, oso markatu daute, eta herri identitate horren, ba, horrekiko, ba, oso, ez dakit, oso... Notura da, txekimendu, ba, bai, esan zu, zein, zein itz kuriosoa. <risa> bai. <risa> eh, Ba bueno, ugariko taldea dugu, ba, beraien e, abestitan batez ere, esan ba, bezala, death metala jartzen dute, baina e, deathcore, thrash metal edo batzutan melodez ikutuak ere bai aurkitu itzakeu. Eta batzuetan horrelakoa hotxak, entzuten izaten bezalako hotxak. Bai, baitxe arriba teka bestuko ba, bezalako ahot horiek, ez? E, green Corran eta holako abestetan ba estilotan ikusten dena ahots hori, ba ere dute. Beraz a, ba, bueno, e, batez ere ba hori, Death e, Brutal horretan ba ba a, a, de, de, da, dez Brutal hori, erdat bezala izanik komentatzen zuten eh, ahots ba, bere garaian ahots melodikoak sartu nahi zituztela ba, edo pixate, melodikoak ba baguturarekin nahastu nahi zituztela baina eh, ez zutelako orrela besteko ba hotxik, ez da ez zutelako orrela ez zuten orrela bestu eta beraz ezartzen ba goazen alik eta brutalagoa egitera eta eta hau da ba balzo misery taldearen eh, soinuaren eh, eh, eh, firma edo e... Bueno, le... Iru disko gale dituzten orain arte, ba, 2008 garren urtean Demoa, gale zuten dut e, estuten, garren urtean Putrifaxio, ez ondo esan gogan, Putrifaxio per agone, e, debut albuna, eta aurten ba, azkenek e, Sumun post mortem diskoa, e, usta ut, momentu honetan ja erosgai dagoela, e... bandkampea noa indikaren estute jarri, baina ustot ut, momentu honetan, e, edos gai dagoela Entzun ez zuten bezala zuten ba, bezela izenburuak latinean e, bueno latinean idazten dira Eta honek ba, ba, zergatia du eta esate dute, ba, bueno, e, beraien abestiak idazteko momentuan idazte idazte ba, gizartea gizarteakiko eta el, erligio katolikoarekiko ba, kritika handiak egite direlako. Uh -huh. Eta erlijio katolikoaren kritika horretan ba, piskatorien puntilea jartzeko edo bai latin ez ez da izen buruak, izen buruak. Eta bueno, ba eh Nick Stalls e, Watsonoren errati saio batean, ostot bilbaaldeko errati saio batean a, egin zitez엔 zietela ba elkarresketata gomendatzen dizuet bilatzea, ba, ba oso tipo majoak diru ditelako eta oso naturalak, ba musika egiten, ez? Komentatzen zuten ba, jo, e, nik entzuten du momentu honetan, ba ez dakiz zein taldeko barrifa eta hori ez, nola sartu zute horietasatu zuten. Eta sartu zuten Bueno, guk eh, joan gara sartzen, eta atera den betzela atera da, eta ez dugu pentsatu momentu batean ez. <risa> eta hau da, azkenean, ba, ba, talde gehienen ba, ba, estrategia, eta bueno, sartuko gustatzen da eguna, eta bertzer rateatzen da hortik, ez da? Ba, esan bezala, hor ba, ba, ditugu beren ba, kritikak e, gizartarekiko eta arrezarekiko, e, euskera zabeste dute, bera, euskera zabeztea oso garrantzitsua da eh batezer ba, herri identitate hori oso markatua dutelako eta harro ditzen dielako identitate horre horri buruz eta bueno ba, nahi naibazu zute diskoa entzun eh, diskoa kentzun eta jeitsi eh, libre egin dezakezu eh, doain, bueno doain eh, bai doain bai, zure eh, jartzen zuten naiz duten prezio valets of misery.bandcamp.comen eh, deskargatu dezakezu eh, eta pixkat, ba, ba ezagutzeko agutzeko ez, eta batez erse soinua egiten duten, eta zein brutalak diren ikusteko, ba, atera duten azken singela jarriko dizuegu orain apokali apokalipsiaren lauz aldunak turrirekin batera. failen eguna da, eta, bueno, Ballets of Misery izan dugu hor. Txenditzen dut a faltzen egoen. <laughs> <laughs> gaur, ez da eze pasatzen, gaur failen eguna izan da, eta, <laughs> <laughs> Eta, bueno, honekin ja mailara iristen gara. Hori da, hori zainzute ah, azkeneko tal, bueno, azkeneko tal hori initorriko da. Baina, bukatzeko, baina, bueno, hori e, goharatuko ditugu, ba, beti zela kontaktatzeko moduak metalgarrazia.wordpress.com menditu zu saio eh, guztiak. Eh, Nazgar, bota, bota, bota! Ah, ah, facebook.com barra metalgarrazian. Tik. Txorrotxioan eta e-mail bidaz metalgarrazia abildua Hori da, hori da. Talde tal bat bat eta elkaresketa nahi bera duzu, eh? Ba... Bai, txoin. Ba, txoin barra zaren duzu. Zarendan, sortuko zarete. Bai, ba, ba. pu, pilla bat talde ditugu hor, baina mesedez da gino, no, eh? Nahi gurekin kontaktuan jarri, ba. Jarri ba. zaitezte, ba, ba Erratxada ez da? O sea, bloga dugu, email kontua dugu, eta sare, sare sozialek ditugu. Hor galde, hor galde. Beraz, eh, agurrak esan mardia? Ire, oh, ireki ah, gi, gmail, eh, oh, ba. email kontua ireki berduzu. Ireki gezu, orduzu edo. Ez, baina, eta ez da ondo horatzen, itxain, txain, bai. Horatzen, ez horatzen edo legin. Txain, <laughs> txain, txagundu bat. Pestela ez, du katu... eiten, eh? agurrak gaur ez. Zemaz bat ziren? Bat usta otru. Eh, zemaz bat? Eh bat, lau, lau, bat, bat. bat. Sartuta. Ez. Fastas <risa> <risa> Juan Antonio. Ba, galdo dugu email kontua. Juju. <risa> Gu saioa bukatzen eta saioa hiltzen, ondo gainera. <risa> Egin baden. Hemen, hemen agurrak urrengo saio datako. Hori da. Oh, eh, baten Batu bat dugu, favoritoak, favoritoak, jarraitzen gaitugu, gaituztenak. Bai. A ber, jarraitzen gaitu, maztantik metalao aipatu gano, nes? Zetakit? Zegun ganean gaude. Ha, ah, bale. <laughs> e, Otsaiekoak. Ba, badaukagu, Bobby. Bobby Ullman. Bobi Ullman. Justut, gure... talde bateko, tipo, talde batean jotzun zuen tipu bat zelo? Beraz, spam nahi segunein, eta guk, <laughs> bazdiegu jarraitzen... Ba, <laughs> Horrela joate horrela horrela kuagarago eta hemendika rei bai agurra bai Ignacio Naole Ignacio Naole burgin mm. pues Interak interakzionatu zuela sai interatu <laughs> <negon ginen, laughs> <Eso, hor, laughs> Baia, <laughs> ba, ba, ba. ba. se zen interagitu beren konzertarengoia. Konzertarengoia. Ba, bai, bai. Beste se pouser izan ohiena, ez guk hartzen hor, Disko bat iragazi dugu eta, <laughs> eta eta bueno, eh, konzertuak ko oso hondo baina guk ez ginen hor egon, ezta? Ke zurretan bad <laughs> <ara> ginen. <laughs> Nik irabazin nuen gainera diskoa. <risa> bai, bueno, bai, bai. Eta bat, enkaldun gal, nuen, ez nintzelako absertu gute. Horrela da, horrela da, daier jauna. Beti bere, bere eran. Ba, bueno, eh, eskerrik asko entzutea gatik entzun gaitu zuenok. Bai. Badakigu, no. ba, ba, tortura bat dela. Kondolentzia, kondolentzia. Horri da, <risa> horri da. Zerregin godiugu horrelakoak era. Eh, guk eh, urrengo arte jugaten gara. Abert, bai, maina. Ba... Eta elkaresketaz badago, saio berezie gongo da. bai? Oh, bai. Oh, broken something. Edo, ez da kit. San Valentineko saio berezie San Valentino doltsua egine dezu. Ah, nordaki, nordaki. Onda, onda, onda. San Valentino dolkia egine dugu. Ustazen zaidore. Bueno, amaitze got down en estatua toberrek bere az, azken epearen bigarren zatia duten, eta dagoeneko Bertako Biabestien videoklipak YouTubean dituzue ikusgai, entzungai. Entzungo dugunean New Orleansgo Southport Hall aretonen eskainitako kontzertuan grabatua dago Ordua daunen We knew him well. Aio denai